Tizennegyedik fejezet Vagy nyolcvanan állták körbe a hajnalban kiásott hét méter átmérőjű gödröt. A szegényebb polgárság és a munkásosztály családjai számára elképzelhetetlen volt, hogy ebben a vészhelyzetben külön sírhelyet kérhessenek a szeretteik számára. Csak a már meglévő családi kriptáknál volt arra esély, hogy név szerint helyezzék örök nyugalomra az áldozatokat. Frida a vasárnapi ünneplőjét viselte, amire az anyja egy fekete gallért vart valamikor az éj leple alatt. Ő maga egy sötétkendőt terített a vállára, az őszülő tincseit pedig, mint mindig, most is összefogta a nyakám. Hogy megörekedett? állapította meg Frida ijedten magában, ezernyi félelmet csomagolva a felismerésbe. Lassan felerősödtek a szipogások, egy botra férfi hangosan felzakogott, egy fiatal nő pedig eszméletét vesztette, amikor elkezdték az újdonsült temetőszolgák leemelni a szekerekről a testeket. Alig egy hete még a kikötő dokjaiban dolgoztak a tetemek szállítói. De mivel a szenátusi rendelet következtében teljesen leállt a hajóforgalom, elvesztették a munkájukat. De sokuknak nem sokáig jutott a tétlenkedésből. A temetkezési vállalatok azonnal fogadták a jelentkezőket. Az izmosabbak rögtön lapátot kaptak a kezükbe, hogy sírásóként vegyék hasznukat. A csenevészebbek leplekbe tekerték az elhunytakat, vagy a lovaskocsiknál segítkeztek. Csak aznap 125 embert kellett eltemetniük, rettegve a gondolattól, hogy az elkövetkezendő napokban még megsokszorozódhat ez a szám. Négy zöldkezes lábast viselő férfi fertőtlenítőszerrel fújta be a holtesteket, majd a dolguk végeztével a gyászolók közé vegyülve, azok ruháira is ráfecskendezték a klórtól bűzlő vegyületet. Senki sem tiltakozott. Wilhelm Kordes, a temető építésze és igazgatója, messzebbről figyelte a gyászolókat. Fekete öltönye kíméletlenül szívta magába a nap égető sugarait, de a könnyeivel küszködő férfi állta a kínokat. Nem húzódott be a platánfák árnyékába. Képtelen volt magára hagyni a halottjait. Úgy érezte, mintha cserben hagyta volna őket. Hiszen alig néhány évvel korábban, amikor a tervei alapján megnyitotta a kapuját, az olszfordi temető ígéretet tett a város lakóinak, hogy ebben az oázisban minden élő és holt egyaránt megnyugvással el. Az előbbiek hosszú séták által, vagy egy padon ülve a szeretteik sírköve előtt, az utóbbiak pedig végső menedéket találva a nevüket viselő kereszt alatt. Hamburg temetőjében minden lakosnak joga van saját sírhelyhez. És egy utolsó úthoz, a családja és tisztelői körében, egy halotti beszédhez, ami csak az övé, tolmácsolták az üzenetét a hírlapok. És tessék, most mégis itt állt, lesújtva, tehetetlenül, borzongva szemlélve a tömeg sírokat, amelyek mohón nyelik el tucat számra az testeket. Frida hallotta ugyan a pap búcsúztatóját, de nem figyelt rá. Hagyta, hogy monoton zúgássá váljanak a fülében a mondatok. Úgy érezte, semmi köze nincs a történésekhez, csak tévedésből terelték őket a fekete ruhás emberek közé. De aztán hirtelen újra értelmet nyertek a szavak. Neveket olvasott fel a tisztelendő. Lassan, egy lélegzetvételnyi időt hagyva közöttük, hogy földet vagy éppen virágot szórhassanak a gödörbe. Gerhard Höfner, Tobias Höfner, Rosa Höfner, Marta Höfner halkult el az ifjú reverendás, megrendülve a négy azonos vezetéknévtől. Anna Höfner, mint aki csak most fogja fel igazán a történteket. Az utolsó név után hangosan, szívtépően felzokogott. Frida belecsúsztatta a kezét az anyja remegő markába, és bár szégyenkezve megpróbálta elnyomni a gondolatot, nem hagyta nyugodni a felismerés, hogy lám, mégiscsak neki kellett volna Márta helyet iskolába járnia. A temetőből kifelé menet, Elhaladtak egy családi sírhely körül csoportosuló társaság előtt. Egy magas, fekete smokingot viselő férfi sápat arcára oly látványosan ült ki a gyász, hogy Anna Höfnerék sorából többekből újra felszakította az okogást. Pedig a férfi nem könnyezett, de mégis körbelengte az egész lényét, a mérhetetlen fájdalom. Az előbb még a tömegsírnál szónokló tiszteletes, alig néhány perccel később már itt mondott búcsúztatót. Anna Höfner keserűen megállapította magában, hogy a vagyon még az utolsó pillanatban is megkülönbözteti a halandókat. Frida megsajnálta a férfit, egy pillanatra elfelejtve a saját bánatát. Két fiú állt szorosan mellette. Az egyik a másiknál valamivel magasabb, és talán idősebb is. A kisebbi, fürtjei, mintha tiltakoztak volna a gyász mindent beborító feketesége ellen. Azonban, amikor menekülve a koporsó nyomasztó látványa elől, félrefordította a fejét, a sírástól kivörösödött arca az ő fájdalmát is megmutatta. Floria. Csuttogta Frida lelassítva a lépteit. Frida! Szipogta a fiú, meglátva őt.